Аудіон зала була старовинною будівлею зі склепінними перекриттями і кольоровими вітражами у високих готичних вікнах. Велич у ній була, а от затишку жодного. Старі, розташовані в найвіддаленіших кінцях зали каміни, ледь зігрівали приміщення. Плити на підлозі, щоб було тепліше, покривали солом'яними циновками. Ряд величезних колон по периметру додавав залі величності храму. Але холод від кам'яних стін таки дихало вологою, і підбита хутром мантія короля була зараз якнайдоречніша. Генріх зайняв місце на троні, який стояв на підвищенні, проте довго залишатися в положенні ідола не зміг. Енергія таки в ньому. І він зійшов з трону, ходив по залі, зачіпаючи мантією циновки, не стільки слухаючи, скільки говорячи сам. Смішно було спостерігати, як бігають за ним усі ці солідні купці і підприємці у своїх довгополих шатах, як дрібочуть слідом, переписуючись дошками через плече, притримуючи чорнильності і записуючи все, що каже король. Звичайно, Генріх не займався державними справами і волів перекладати їх на свого канцлера. Ось і зараз, якщо в чомусь виникала затримка, він кивав у бік Томаса Вулси, мовляв, це до нього. А потім знову розсипався квітчастими фразами. Він готовий видати ліцензії на торгівлю з Флоренцією. Він хоче, щоб англійське сукно везли в Середземне море. Він готовий зменшити податки для тих торговців, які будують торгові судна. Його Англії належать бути морською державою. Яка впевненість, який блиск? Брендон пам'ятав цього рішивчого короля ще сором'язливим боязким хлопчиком – сином, який панічно боявся батька і якого любили менше за інших дітей. Проте й тоді було в Генріхові щось особливе, видатне. Цей величезний хлопчисько, як часом відгукувався про нього старий король, з дитинства був непосидючим і вмів заволодіти загальною увагою. Доля була прихильною до нього. Генріх став королем, блискучим королем. І Англія, стомившись від безбарвного правління Генріха VII, немов закохалася в молодого красення Генріха VIII. Збиралися натовпи під час його виїздів, люди репетували і волали, мов, божевільні – бажаючи всіляких гараздів своєму молодому родому государеві. Брендон став його улюбленцем. Молодий Генріх сміливо ламав умовності, що існували при дворі його батька. Педантичний, але водночас щедрий, закоханий у себе й життя, він хотів стати ідеальним правителем. Він оточив себе блискучими юнаками, дозволяв їм називати себе на ім'я, дозволяв безцеремонні жарти. Якщо часом король і гнівався на когось з них, то вже згодом вибачав. Вони були блискучим тлом, на якому йому покладалося бути головною фігурою. Так, Генріху було життєво необхідно, щоб усі бачили і відверто підкреслювали його переваги, щоб прилюдно захоплювалися ним. Так було і зараз, коли після аудієнції з лондонськими купцями Генріх прийняв іспанського посла Карозу, але прийняв у всій повноті свого королівського гніву. Брендо не втримався, щоб не зааплодувати. Гнівний погляд іспанця, що той кинув на фаворита, зустрів найпривітнішою посмішкою. Його блакитні чисті очі не раз приходили йому на допомогу у складних ситуаціях, додаючи обличчю циніка й інтригана дівочого безневинного виразу. А Генрік бушував, «Я не бажаю мати з вашим королем жодних справ. Не смійте мені пропонувати ніяких проєктів. Я і Фердинанд не мислимо. Після того, як він зрадив мене у Франції, я й чути не хочу ні про який союз з ним. І я не хочу втручатися в його справи з Італією і Венецією. Особливо з Венецією». Християнському світу з півдня загрожують турки, а Республіка Святого Марка – єдина морська держава, що може їм протистояти, тому я швидше готовий підтримувати її, ніж вступити в лігу, яка діє проти Венеції. Ого, зрадів Брендон, Однією цією фразою славний Хел заробив мені чимало венеціанських грошиків. «Ваша величність», – несміливо продовжував Кароза. «Чи можу я вважати ваші слова остаточним розривом з моїм королем?» «Коли я покажу вам на двері, тоді й приймайте таке рішення. Я ж просто не хочу вас бачити при дворі, але ж ніяк не наполягаю на вашому виселенні з Англії. І врахуйте, я поводжуся так тільки з любові до її величності королеви». Та йшлося не тільки про це. Розрив з Фердинандом міг би призвести й до перебоїв у справах з Нідерландами, основним партнером Англії в торгівлі вовною. А це був би удар покупцям, представникам яких Генріх щойно дав такі повноваження. Кароза це розумів, і тому зважився торкнутися найболючішого питання – шлюбу англійської і онука Фердинанда Карла Кастильського. Але Генріх уникав прямої відповіді, заявивши, що Карл ще не досягнув того рівня зможніння, коли йому негайно знадобиться дружина. Але леді Мері могла б жити при його дворі, мовив Кароза і скромно додав, «Раз принцеса все одно не живе при вашій величності». «Дозвольте мені вирішувати, де жити моїй сестрі», – відрізав Генріх. І підхопився. «Досить. Аудієнцію закінчено, я стомився. Каро, закланяючись, вийшов. За дверима юрмалися інші прохачі, яких, однак, Генріх вже не збирався приймати. Його славний Томас Вулсі, посмішка у бік канцлера, закінчить справи й без нього, а Генріх... «Чарзі, я їду з Лунгвілем», – поплескав він по плечу Брендона. «Приєднуєшся?» Брендон зітхнув. Останнім часом Генріх дедалі більше уваги приділяв французькому герцогу. Ілонгвіль, взятий у полон у битві під Теруаном, незабаром із бранця перетворився на друга короля. І, як подейкували, навіть потіснив із серця Генріха самого Брендона. Однак це зближення було потрібне тим, хто був зацікавлений у союзі Генріха з Францією. Брендон належив до їх числа, отож поступався своїм місцем поруч з королем гордовитому Лонгвілю. І зараз він лише з жалем розвів руками, пославшися на невідкладні справи. Генріх скорчив невдоволену міну. Бог, мій Брендоне, я давав тобі всі ці посади не для того, щоб ти ухилявся від основного свого обов'язку – бути моїм другом. Та нехай. Зрештою, я знаю, що таке обов'язок і заміню приємне спілкування з тобою компанією Франсуа де Лунгвіля».